Bai bai hor ekaitzaren erdian gaudela bada guztiak aitsitoen ari dela ikastola bergia umeek ere retornatu ikastola bergia orain ta, egia da guretzat uh... Gibela hartzen dugula, gutxenez irabete batzuk, hilulau hilabete. Espera dut, laster zerbait aterako dela, egitalanko dugula ikastola, ikastola berri bat. Milieta malaurako behar ginoen, sargerako, orain hartu ditugu bizpailu irabete beranta. Ogan, espera dut, dat milieta malaurako behar horrentzelok ikarriko digula. Hemenago ikastola nahi dugulako endaian, eta ukatu digula goberno frantzenzak, eta gu nahi dugu ikastola endaian. Irakaslea? Irakaslea. Eta nola bizi duzue egoerau? Bueno, ustekabean harrapatu gaitu astapen batean. Atzerapen txiki bat bezala bizi dugu. Inundik ere ez dugu itxaropenak altzen. Eta segur ba, lortuko dugula. Konfiantzarekin eta aurrera. Nola, nola ikustet duzue? Ba, ba, niretzat pozgarria. Gure euskara gure ikastolak eta beretziki gure aurrak. Gure misio hortan baita gure aurtxoak euskal dundu eta beraieta zalik eta hobekien arduratzea. Ba, Piskat, proiektu bat, ya, bihan zegoena, bai ez tapen bat bat eta konfirmazio bat egin gozala, horain zer gatik kan ezetza. ez da honi ezetza, da honi bat emazio gero honak daukat jarraipena. Nik uste gaurko manifestazioa hainbezde jende torri dela horregatik kan. Eta aurrak hemen manifestazioan ere egun hauetakoa nola bizi dute ez. Galdetzen aldut ez, ze, zer dengertatzen dena. <laughs> Bueno, jakin badakite, eh. Azkenean ikastolaren zerbait dala, oi, dero ya esan egustia, ba, ez dut uste, ez dut uste, kontzientzir animenetan zer gau jokuan. Baina, <gurra> bueno, bueno, festa bere zela egusten dute.